Iru ikastola berri, izanen dira helduden sartzean, azkarate biriatu eta basu sarrin. Berri ona, beste behin ere, euskara garaile aterako baita, orain artez bezala, herri horietako aurrak, ondoko herrietako ikastoletara joa behartuak izan gabe. Basosarriren kasuan, hori baita hobekien ezagutzen dutana, harro eta motivatuak girain bat guraso, Arrunt Francesduna den herri hortan ezpaitzen oraindaino eskola elebidunik ere ez, eskaerarik etzela argudiatzen baitzuen auzapesak. Frantziako eremu desberdinetatik erretreta lasaia bizitzera etorria den jendea initz bada basusrri eta ondoko herrietan ere funttzean, eta ez da erresa euskarari bere toki ememaitea edo euskararentzat toki baten atxe maiitea. naiz eta agintean direnek kontrakoa dioten. Gaur egun Basusarriko Ikastolaren aldeko proiektuan arrunt Baikorki murgildua da auzapeza eta eskertzekoa da. Eskertzekoa da egoitza baten ukaiteko ez urrats bakoitza borrokatu beharra, eskertzekoa da egin beharreko moldaketa guztiak egiteko ez borrokatu beharra, eskertzekoa da kantinarentzatez borrokatu beharra eta bar Zortzi ikaslerekin, hasiko da momentuz beraz, elduden sartzean basusarriko ikastola, Euskarak sale eta aldeko gero eta gehiago biltzen dituenaren seinale. Euskara garatuz joanen da beraz basusarrin, garatuz eta hedatuz ere biriatu eta azkaraten, eta eztezaguna antzere Euskararen eta ikastolen aldeko urteko itzordun nagusia igandeuntan senperen.